Çai thot shkronja vargut kur e pyet ku e wow. uh, ah, ke presjen Çfarë i thot, pra, Pre uh, sh thot, eh? thot shkronja vargut ku e ke presjen i thot Çai thot shkronja vargut kur e pyet ku e ke presjen Presjen prapse s'ndalon Në rreth yeah. Në rreth mm? Ja Varsja Ja yeah. Gjat <laughs> <Yeah. laughs> Dërzon Ku pik Ku hume Ja. Se, ja më thua, ja, ja le se ha, se ha, më hajde gjithmonë vërgjen, sepse ka. Jo, nuk a le më gjithmonë një sekond se të them në fundit. Apoçi, ta përsëris dir. Ja, e kuptova, kuptova. Çfarë i thot Shkronja Vargut kur i më... ja. ah. <laughs> jo? A. Jo, u dorzova, u dorzova. U dorzova. Udërso. Tani edhe një herë, çfarë i thot Shkronja Vargut kur <laughs> po. po. po e pyet ku e ke presjen? Po pra, ku e ke presjen? Dorzoni. Po. Poezi. Po e zjenë në sa kratë? Në sa kratë ajti? Në qofë se uh, sikleti do kishte herë kjo studio ku tërbalë ka sikleti në li Sharpë Në po e të ta zjenë pra me që po e zjenë <laughs> ja, di, je, modë, Bravo, bravo bravo, lëdi, bravo, bravo De të mendoshë që ka sa njërës Që presin vete në kujtësin tata, kuptos? Që e kamerit njëra Që e kamerit njëra Kimi të haa Se me që e me du Të njërë me tipës të giroka zritë e ka ngejtru nami për kopratë Nuk edhe jeni jo, bashkohoni më të Gjeni për vete Gjeni për vete Më më ke që janë korqarët Mirë korqarët Korqarët Këpëse të shpikësuk e me korqarët Këpëse kam gjurë, gafër Ata po ta nishin kë qenjor? Jo, jo, shumë korçar dhe shumë, shumë girogastrik. Shikoj se ëh, cinguna që i themi ne Tiranës, sibura jam me këto Uh, a po themin thojza se ata kanë qeft. Ka donar për Rhyrons. Dhe do të hancin kur. Po po, jam, jam. Për shkakun ku kanë bënë një gjë të mirë në shtëpi ose fjala bie, po kjo po m vjen oh, mendi tash, ose ka vera, rakia ose ku diun t'japi kështu. Miçi këthe se e kanë për vete këto, on merre te. Mermeri, mermeri. Jo, <laughs> <laughs> <laughs> mirë po i bën për, për korçën pra. Po, jepi, s'ka gjë. Materiali diot, s'ka gjë. Ose do për Jakovën, se edhe Jakova është qort. Okej. ë dorë shtrënguar, i jesh që për veten nuk besoj sepse kam miq nga ky qytet. Pra, e ke lan për Korçën dhe nuk më reziston kështu. Aha. Uh -huh. Por më duhet të lexoj një statistikë që gat bëjmë me këtë virtyt thotëntëza që thotë oh. se është i vetmi qytet Korça që nuk oh. ka binjak. Se trinjak e lart nuk bëhet fjalë. Në vërtetë? Mm. Si si si si dhe jë, më falni ati se nuk e kisha menduar se kishe po po gjënë diçka njerëz fal. Korça. Një, Korça. Ja, shikoj prast, ja, sa ti je i vetmi qytet që s'ka binjak. <laughs> Imagjino triňaku vlajsbot. Ju <laughs> keni ard do përdorim me Hajdin. At se bë, er. Ha do ja tashmë shum. E, marrëm shtëpë se po them këtu çunë. Marrëm shtëpë sa disha me thon. Sigur keni ard bash. Arimderit zoti idiot që pëtë letëzoj këtës është një idiot që është një idiot që është Moze ka shpirë mëzim shumë Njofë e njofë Se në letëzim qëtë më materiali idiot dhe flërët i ati shumë Ka një lezi, lezi, lezi Pa një lemrojë, alo përshëndetje Alo përshëndetje Ku që është? Hidro Seferi Digja, po që patët i këmën që hyre, di hyre me me këshume me sënë gjerë Me tartuf A hyre me tartuf Në zonë ku një sherr i madh pritet që të ndodhi dhe situata po përkeqësohet nga çasti në çast, mijëra mm. qytetarë janë grituar në protestat, revoltuar dhe duan të përballen me policinë. Mm. Sa që kanë lezhë më duke të? Sa ti ka një përplasje? Ja, Unë nuk jam në Lezhë, jam në Sarandë dhe në zonën e Zvernecit. No. La. Sa të di? Po. Çfarë çfarë do të di? A dhe? mund të afrohesh pak? Si që e të gjoni, këtu janë Munda me qindra mira e popo afrojmë Janë duke u zënë me policinë për shkak se prona tyre shtjetër suar jo, man, të të man. Zvrles, për... Ata janë ngritur në protesa një piesë po blokon të gjithë tragetet që kalojnë nga Sazani Që vindrit vlores mm -hmm. dhe piesa tjetër ka tjetër ka kërcenuar nuk e din qëfse më dëgjoni pa mi e t'jemi dretë përse drejti ka në kërcenuar se do i vendosin flakën gjithë qytetit të Vlorës në qëfse kjo mërë form e po përpichem t'afroem a... Uh, protesto? Uh? polici protest. Gjona Shizor po, ata me tabela Ivanka ik uh, Trump ik uh -huh. largoti Trump nga Vlora në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Mi po, dhe, a të quni mi lecina, më i dhomë. Po, ato juni më dhon edhe vacina, mo për burr. Po, ja, etë të titëtar. Po, kusho. Po, për fal. Ai është një vlonjat. Ai <laughs> është <laughs> një tërësuar titulli Francis. Vlonjatëzuar. Ata shprehen se kemi titull pronësie prej 10 ra vitesh <laughs> dhe nuk mundet kurse si ç'në investim ti ç'po ja ta si pronar janë në qendrën e planit të botës jam tot gazetar po përpiqem të flas me një qytetar të afroim po falni po. më falni mirë jemi drejt në drejtë të vernis po të flisim pak jemi drejt për drejtin e rikoshet çfarë po ndot dhe pse jeni kaq i tensionuar zonjatësh këtu ç'po marr kush kush as zonjat ona ona kam biznesi këtu në Florëla Ja. Ona thamë të duka bla ma të duka. Alo, alo, alo, të lutem. Allah pa qëndë. Alo. Vep pa kufi, vep pa kufi, ndë lutem. Po. Mëri vendosi ta kafjet. Ba ba ba. Të kësaj më të takasën. Jo, kjo është djatha. E the live është. Na vetë dëllë. I need I need. Alo. Ku je? Alo. Po zonata. Po çdo të se hidropodhëshet që qytetarë të Florës apo ti jeni protest? Po hap dona vllalla. Ha. Papela te sta. Po ti për çfarë? Kam malltit ulë planti ja. Jo, më shpogaje. Çfarë prunci e këtim? Zata lei. On a ble, I need to call dëdëlula. Dëdëlula. Dëdëlula në sazal. Balda bala, les tonand. No ucim kinëz. Alo. Ja, vajën si ka ai kontrole. Po më kur ka ndos kjo? Kjo blerja kur. Parpala se ta bë i sazhani investim strategjik. Ja, vota. E brava. Ta paskan foto. Mo, certifikata plonosi. Po. Un e vë këto në vlora, më fan nuk lejo, është të shkoj atje s'as plan pelë late. Jo, vota paskan foto one. Ja paskan foto fort. Fahre. Digjon. Po patën e i kësuti në i gjome dokument e kësutë Oni isha... Oni ikisha të gjitha dokumentat edhe oh. të lobby që më qiti Kjo lobby uh -huh. Shkdo lobby Edhe... Ah, lobby, lobby pa... Kjo lobby që më qiti Dhe... Dani nuk nga një apin as i lokali uh -huh. As i sjalimi Shami ta pas <coughs> në fotë <coughs> O oh, ikë po shoti po një sekondo, Hidro, Hidro Oan, kështë përdo në të bëjnë një restorantë të ty? Një restorantë të vokën Me bace, po? me lulliste, po? kupton, e le për fëmije, për sënë fëmije Lë të shi malë i vashë që nuk kemi më... Për mi, sekundë, të shi ti si kinesi, a. je qikëshu, ti lakëpamës Pse po? do dhe bëjeti pikërisht aty, kërë hapën, të të teta... shëtejme që do vite investimi amerikana, po? Përra, përgjidju Ha? Pa, ne, të idim që do vinta i uh -huh. Por blënda ligjeve, blënda legullave Qa e ligjeshme? Në hmm. maungë <laughs> terin Lidja, doha bëni Lidja jo? Lidja ve blanda Lidja Ah, Lidja ve blanda Lidja Lidja ve blanda Pumira, përlimë atut kadastra së one Vola kadastra s kadastra Kadastra Kadaastra. s kadastra Kadastra s kadastra Kadastra s kadastra Kadastra Skoja to hëmë? Të shlakla a kektana oh. O neskemi as një zënë dola Në če të kazalësi kadastra? në ndi u poft njërë. Për për këtas kë lobby që kalu të këtë. Këshë gazetari onë, Juan. Për për të ndite direkte me në, dhe për qëtë gjuhës i të riko shenit. A jemi ilë, pi ujë, jemi ilë. Sa veta, Juan, sa veta e më protesta të? I ka malë togën e dhe këtë të shkë. Jemi një mje për si vetat. Ah, ok. Nes i vlo, nes i vlo njëtë vjetëllë, këllëkojmë, O, në falë Sjë... dëshin, në falë, o, uan dëshin, një sekon, më së da bolë lëmë shë burë A, në të ratil Që ne dole, no. dole vlo njëtë i vjetë dëshin, një në para 20 minuta shforëm i vlo njëtë Kuna dole di... ti, si mizë <laughs> Kemi aplikuar që në nëfërëdyshin, tjetëll gjëtë se letë lëtë anë a ka dalë të atinë, 2026 O, tjetër, aplikuar tjetë janë vjetëra, ha? Fjallët e tua, sytër tu të shkruarë Më morën nga 12. O, do nuk e dhatë çfarë dobë. Megafonin, megafonin përdore për protestuar e për të kënduar. O, uani se nuk arrin dot qëllimin për të për të rikthyer pronën. Si do e bën? Ku do ikësh? O, ndaj vallë flaat më sazani. Jo, jo. Qoftë nuk e avoll sazani, do avoll flakon vetes. Po më mirë, ah, okay. Më mirë vend. 2 në 1. Ju do mhanit? O, uani skuaj. O, uani. Jo shumë të bjekur për mua. A mund të afrohesh prapë tek ai që po këndonte? Nga foli, këti me mikrofoni, me megafoni Pjallët e tua, sryt e tu të shkruan Po, po, po Po të stod në gjithë forma, dhe dhe me këngë Në të gjitha më në lanë Pra, ka dhe njërës që nuk janë mirë nga kacavita kokës? Ja, ja Kacavita Nuk i ponon e këzagoni Kacavita Gjëgjo, si dhe e dalis në shirë? nga bispolo jo do të dalim <laughs> nga bispolo mësoj mësoj mësoj politikë ka shumë oh a fund qashum po ali qashum po ali qashum faza ne lule se spet ah ai ke prova di ke gjitha gjone tamam prova prova po jam me avokate dime qatuna vlola era po ti po to di se tolo do mai e pto tani se jata ciksi shum po po hidrohidot u te si situata Situata shumë e tensionuar, përritet që të vit Trumpi me një elikopter, ja... që të shtensionoj banorët, mm. të japi premtimet, prova, dhe, prova. dhe për për për ëmpë, edhe të këthe situata si që ishte, idrës e feris vërdet. <gjotit> wow, lale, a ishim, në, a ishim në leshne të këto protestat ato, po të si duket... Në në në nëshë protestat. Po është efektit dominopra, mi afton që pobë dë qoj që një... Popullat diskuton si shef rushi rushi piqet protesta protesta <laughs> shef kuçi kuçi kushim broni pronat çuna ha i repondoani oni i mbronin mbronin ne ne prezantoje veti kete sheqe ka filluar space food ushqim hapësire ç'za <laughs> hapësirë dhe grupi quhet append down, jo, jo, <laughs> down po konga quhet po konga quhet append soft bomblosh lart e fost kinezi që do pronat në vlor të gjithju do një cilësirë dhe ne e kemi, ti do garancinë e kemi, do edhe shërbim të personalizuar edhe këto e kemi edhim që do një dizajnë e kemi shumë të larmishë do plakat më të mira dhe hidrosanitarit me dizajnë unik or edhe parketin më cilësor në treg <laughs> edhe këto i kemi të gjitha do mobilit Do të shmim, do të zjedhe shmitiz brendeve në të njohërat të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtetet të botës. Edhe këto, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku të sesia s'kapset e jetë shtrejtë, e janë i në gjdo shorum Billa në të gjithë Shqipurinë.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 #queque nona ye tunate nona tunate nona tunate tunate gojo paluma te mi rica de kedin de kedai #queque nona ye tunate nona svetteye #queque nona ye esto no shana nona ye A nga të pojësën, a nga të remedy Pani, o që këngeshtjo E gjusëma e dytë, e gjusëma e dytë e orën stret Êshtë Biri Rubina që ku është anit? Biri Rubina është diku ke 1.6 Ja futa kote nuk margë dhe zhërë të gjona Ima qiloja këtë pjesë që disa ka qelizat e rikushet në të moment jan Rrrrrr <tënë> e shiko, Dardanel gjithfali në Fontanadit Trevi. Morë vështirë apo jo? Jo, ja, ja! më jo. Ka speca e thëti vetëm u ngjit komshokit një për vitësh apo ashtu? Mirë, shiko. E, Rrrr, trevi, më bash. Fontanadit Trevi në Rom për të po? për të ofruar nga afër do 2 po, euro. Po, po, e do bër, do bër, lana, Shqipria, Njëm, ka po dhe doktori pra që tha orën e parë. Po pra thonë për smurt. Po ç'do bëjmë tash ila? Do bëhet në Larnaca, në Kiprija, ka qenë gjithmonë. 5 euro për të parë për të ofruar Larnas. Mos ia fut kot. E kuptoj ti çfarë fali. Po si do fuksen e kush i mer kush i mer me legatupa bashkia, bashkia, Ministria e Kulturës, e mjedisit. Po mirë, një pyetje kamon ata që kanë pallatet të shtëpë të larta dhe që e shohin gjithkohën të paguijnë gjota ata pa vetëm shijojnë po pse vetëm ne që kalojmë aty afër për të bashuar pranë haj oksis bot po mirë fal jam makinë trafik po <të> mahapet goja kthej kokën kthej majtën s'e shoh lëanën do m'vi fatura po patjetër 50 50 varet nga nga ku është pozicioni i lëanës sepse këtu në qendër është më shtrenjtë ana është më shtrenjtë shtren. anë ka bryli që kam un sa, sa është anë Todos uh, los brunaleros oh, Que quieres mirar oh, La magnífica calzón de lana El número está aquí 06 06 For Amen 06 For Amen 06 For Amen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 Dilana Fontana Dilana Fontana Dilana Fontana Porfuta në fushën që uja por drejtas si faturë. A del patenëra kon nga? Fontana Fontana Forgoje for Lana ti dashulin hën. Forgoje Lana bro. Do të thon ato që ne shohim, ne që jetojmë në Xo. pjesën e epër me Tilanës. Epërme. Ato që shohim ke ke tualeti kur shtypim galexhantin. Shembull. Po, se do të shtypë religjantin. Dhe kur ta shojmë prapë në në LAN, qartë, do paguajmë 5 euro, çfarë? Një minutë. Po shifeni falas në shtypur njerëz. Mos, mos ja hidh ky sut fare. Qja, po flasim edhe për turistat, ëh? Do të ketë një sulm turistash në Ver. Do të kemi. Qartë, po bëjmë bletë. Do të flasim për milionë. Ne do të vjazim, ka ndonjë? 12 milionë euro, nënë, e di ti. 12 milionë euro. 12 milionë turista kanë ardhur. Le të xëmir këtë mesazh në një kardh, dhe pastaj merrim me 12 milionë. Ne kemi. Dhe mesazhi thotë Uh, o oh Juan, heq ske mëdresën çdon sa zan, jemi pa pamçuna Tëmo nuk e kapa se hapa me vonë për shëndetjen nga Mynchen. Oh, ja, indi. Dir treten ist klar er droben. Nuk e kapa se sa e hapa ishte. Po, nuk e hapa se sa e kapa. <laughs> ich <Is> müssen <myshin laughs> Hagen, Mischmischtre plus. Bo. A keni mushkë, ke gjishti, mushkin glaba? Ti shllaka. <laughs> a keni mushkë lakla? Temash <laughs> këo, indi, temash këo. Sot jeni gjithë Robin. Kuj do e mërëni dhe kuj do e jetëmi Pra bëjt fjallë për pasori, për prona, për ushqim, për shnet Nuk e ditë, për shumë gjera Qa s'kemi thonë dërë nësot? Por e dhe këshu materiale në në në në Përshu në e marë një ministrë Ja qëjmë DJ Bavrus për shumë Dë njështë shumë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n gjëndshë <laughs> <laughs> në televizion. Jo. Ëh do ishte shumë e bukur për shon ti merrnin të gjithë klikimet këtyre butalliqeve që kanë në rrjetet sociale dhe t'ia jepnim artistëve të vërtetë në rrjetet sociale. Sa e vogë ja. A ndihesh? Kës... Super mesazh. Ku ishte soli këtë mesazh? Unë mund. Ëh, un, ah, ok, sa shumë tash. Super mesazh. Dhe një nga ato artistë kemi edhe këtu që është Hajdi. Po, po, ti po, po ti po. Po, hajdi, po, gati Hai... me kesh fikime. Shum... Hajdi, hajdi. Ti heqim gjithëto kikimet për shum... <laughs> e përputhën për shumë. E këtyre programeve që janë. Edhe mos t'i jeput mundësia këtyre parazitëve që thon, "Kaqji do un, kaqji do ti." Po pse ti kaqshu, po e se un jam kaqji ti. Unaj, duhet punë, duhet sakrificë, duhet kohë, duhet gjithçka dhe nuk është se do t'i merrni ju pididat shqiptare. <laughs> pididat. Shiko myshku uh, ka hap shër me Macronin, e morën vesh, ha? Çfarë? Myshku <laughs> po? Elon uh, Musk Elon Musk e baba gjë me makronin me sakronin sepse kërkon makroni uh... të ta taksoj ta djubisoj <laughs> ta ta po flasim për të hequr këto pra Rrjetin social tek fëmijët në 6-16 vjeç. Fëmijët do bëj, në fakt mirë do bëj dhe Shqipëria po di. Kush është mrzitëm? Myshku. Ai që ka platformën Z. Z. <laughs> platformën Z. Ai doli, ai offline nuk di çka kërpur dha shtëpia jolla, se unë nuk e kuptoj. Ier del do bëjm Star Trekun, do e keni parë Star Trekun apo për filma? Do ta bëjm, do ta bëjm vetë na tha, si si human, si si njerëz, nje, e kupton? Do hyjmë tani, ha, do të shëtitim nëpër çdo lloj galaksie. Na bënoi. E bon e bon, po edhe <laughs> ditë pasajojmë ja, sa. Çka apo zi të paska qenë kërpur dha fortë. <laughs> U kimi një këngë Shum nostalgjike. Hajr. Oh, yeah. mm. Prit. Doroni. <laughs> <laughs> <laughs> oh, hey, eh, hadi. Saq kujton kjo më shume. Pun qenj. Oh, framberries. Prit. Ësë ober artista. Hajr. Siç se që ndo diçka e papritur tani. Just cover up, call the cover. Budim ju vet. Asaba work up, after a chance cover, show up. Fix up asaba. The chauffeur he can the big one. Ah, te shini. Dërhyrit temu munduket A, për kurbet e shizhe Dari, dari, dari Dari, dari Dukër li ilandës, dhe, si ilandës A, a, a, a, a, a Bravo Pag më post Pag më post Më fërthet e Pag skic mos ki çfarë. Hadi. Hadi. Hadi. Allah, ju kanë nese se këtu ti vllaje, sepse nuk i telefonojmë. Nuk zgjim mohabetin, nuk zgjim mohabetin. Do të të qeras me një super këngë. Po pra, na vjen kontarit para se të bëjmë telefonat në fundit. Morsiba para telefonit. Parafix 20 vitesh. Ka bër këngën që quhet Karrika Blu. Nuk gat bëj me Karrikë Blu. Jo. Po ka bën një karrikë këtu në pyll që quhet Karrikë Blu. Mor Shiba, dëgjojeni se është super këngë, sidomos apo çon në bak. Mor të të <gjit> Mor, Mor Shiba, shiba. <gjit> merr ushim. <gjit> I'm not asking you to stay for a while. A few no din historinë murçibave ku erdën ja. uh, anë çdo festë që bënte Lëvizia Lëviza mjaft atëherë Un splash po kam qendruar gjithë domethënë se më edhe ishin uh, murçiba dhe më saktë ishte Sky vokalista dhe kanë qenë oh. dhe Apollo for Forty. Uh -huh. Dhe duke hyrë në duke hyrë në doganën tonë, se sikur duket kanë qenë në, në shtetin e Fshing Gre Greqi. Po. Oh. I bllokojnë të gjitha instrumentet. Shabu, ah, jo, jo, instrumentet, kitare, qe? tastier, baterise, Apollo 440 pak të nishtë me, me kitare, uh, bajmon kitare dhe një bitëshim, uh, drami, ba, uh, bateri Bateri, jam, të që i rëmta Dhe vitë shkretë të zbaf Se jam bajti dogane Ja madje do kanë gjithë ato çarkat, veglat, e pastaj u sa janë gjithë shqiptarë, shqiptarët, ishi parë, më fal për shprehën, po gjithë artistët shqiptar, një një solli basi, njëri solli kitare, njëri solli baterinë, debateristin, baterinën, di kush e ka sjell. Land Fusha. Land. Landi. Hey, bravo Tikunonës. Hajde Chico. Do ndiqe në këtë. Në këtë rast i kanë marrë edhe i, i morën dhe zërin aty në doganë. I morën të kartën zërit. 10% të zërit. Kordat janë marrë. 20% i leshku. Kanë ardhur pa, kanë ardhur të gjithë këto sorta. Kanë dy mesazhe. Kanë tre. U, <të> u tre. Ëh. Mm -hmm. Çunat e nonës, frymëzimi nakaik për pjesëmarrjen e për për pjesëmarrjen e temës, por ju përshëndes me këngën e qerasur nga Indri. Odiani. E valla. Bieri me telefonin e firmëzimit. Merën telefon, bieri mrapa. Hmm. Do merren të gjithë analistët shqiptarë dhe do ja japja Epsteinit, i analizonte në mënyrë analitike. <të Français> orneli, orneli, orneli. orneli, Orneli, Orneli. Dhe mesazhi i fundi i Chicago thotë, edhe un e hapa, sa e kap, hapa. sa e hapa e kapa, edhe temën në moment e kap. të kapa. Ju vjen përshëndetja nga Bohum, Gjermani. Haj ski lasna. Das geht uns sehr gut. Po bohum më burr për i kafë, bohum. I na bohum për i kafe. E. Bukur, bukur, bukur jeta bukur. Alo. Get up and get up. Ciao Madonna. Alo. Alo. O ti. O garuzha, ti garuzha. A mo më se kam groshën. O Kushima? Tatiana. Do t'ati. Ja, ja desim, ja desi kum shiuim. S'm vje, pse m vje kjo si spray na jer? Ëm, jam lyr me dilient dhomat. Jo. <laughs> Çfarë tas për kadrosorrën? <laughs> dhomat e vetes apo <sabu>, dhomat e shtëpis? <laughs> Dritare zëmbër. Ah, po se dhomat e tua. Po ato janë. Ah, i kuptoj, i kuptoj. Jam mos i kuqëzë. Jam po çik poshim vajtë ne. Nuk s'e emocionon. Ata luafiere zati që shabërbëta. Me belin zë tatina. Me belin? Po, me bolin. Unë me belin dancing me gjithkohos. Mhm, belly dancing. Kërcim. E për masa dhe mja i kam ideale Ne do të përpudhemi bazët 110, 120, 90 110, 120, i bje me qënë fushi Qa përshkri tonë është? Mm -hmm. Jam, kam një liber erotik o? Kam asutra Po qa ka të bërë? Varianti vle Ka të bërë me temë nga? Varianti vle Në vle hishte Në përshend seksi akademik mm, Në vle hishte ata sidorën temp. Dorën të asaj. Kjo është, lorin lorin është pozicion prizë i pozicion priza angleze quhet. Pa prit pēt. Priza angleze si si si ta kuptojm këtu? Kjo është ato prizat me strakandë. A di? Komad <gjë> po, me tre. Me tre po. Me tre, po. Po. U do mlidhemi. Po të mlidhemi. <gjë> <gjë> <gjë> Zëdo ndriro Florin me vetë dhe Ajlin. Florin marr. Faleminderit at. Lera të bidonin. Mështë të rarë i sjerin si ujnë e bekuar Pëse kuj e në kishtëri? Ah, jo, në që rovot Digjo, se mos boga njënjët nga to numërat me gjilpona dhe kuklas e e, e, e, e, e, e, e, e... e, sa adin e kemi të shenë E, mos të apëi Unë po prez adin most ti heq pipsin Ti heq pipsin adin jo, të që fri Digjo, ti duhet a e shpipsin adin të që fri Digjo, ti duhet a e shpipsin adin të që fri Duhet a e shpipsin adin të që fri Duhet a e shpipsin adin të që fri Pë Të të tshfryë, të shfryrë dhe të fryrë motra ty çke Tati Po si fjelim që të të fryrëmë duzë të të të shfrymë po Hamurë, hamurë, hamurë Tati, hamurë hmm, Unë rediku e ke pipë sinë të jati Me kompresor, pa Jo, jo s'ka nevojë Dhe ishte okay. e ishte me zë dëmbele të shfryë Dhe në më gjesë fjelën fryë Të ashtë du e shkonde shumë këj këllon zë nore Të ashtë du e shkonde shumë këj këllon zë nore Të ashtë du e shkonde shumë kë Kështri, Adi, Adi, të mështri <laughs> Oh, një dhun Oh, aah Unë do do të të thëmë të qka I shala është e mirë për përqa bëdhë fjallë mm -hmm. Kam zëbluar të qka këk ke Adi Këk, ah, kër uh -huh. Adi Këk, dobjo këk Kam zëbluar të qka Adi Adi ka, ka blerë të qka Ka blerë një kutikë Ajo kutikëka Se qka, diqka, qka brend qka? Mos ke loku me të fejesës të unë ati ja. Por... Nuk me lehoj mua Që ta hap dhe ta shikoja diqka këndodhe ty Mos val... Ka diqka për ty Lëzilyk Lëzilykun e... Pajës Pajës ba. Tani, në qopsi i teket adit, në e thot Qopsis si i teket? Ma thua i zëmbër Që ke fotur në atë kuti? Gazin Kë gazmën? Gazbardin Lëtës jellës Sa të... <laughs> a...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 Doniga dentistja mos e shajëo që patën pati vjet në i ku a ah, b b b b qe ta hej panar costa vo panarcos Ja, bo, bo, dhe bo, si... me qëra lafi këtë tëma oh, Këthejet, gjithë ka këthejet Dhe duhet hiqa t'ja merja dhëmbët vetestime t'ja vija atit në gojë A oh, më raf, oh, s'pi ka oh, më Qanderit të i të bësh I'm ati të më lajtë like të motati Letë më bjerë mua proteza Se në qëra votën nuk t'i vërë njëri njëra Dhe duhet, kjo është da shoria i me për ty ati Pra, pra dopjo investim Edhe hiqe pipsi, edhe vënje dhëmbët Kjeve, potë më kafshosh, nuk më bë Dham të tu nuk bëjnë dham në tropin tënd. të tëndë. Por që materiari bëjtë kërë? Ti prote dësike? Si më bëjtë? Gham? <laughs> kockë, kockë. Në kock. ke për kockë? Harroje, harroje, fërdoje. Dëmballë <laughs> të i kam prej Qelibari. Dëmballë dë Qelibari. Qelibari. Të pardë dhe pësoj, a? Jo, no. jo e verdh në portokall dhe por nuk vaje. Bladin. Po gryka pushkës aty te te mali aty te kishfias. Bojo, statuja është. Heqaja gryka pushkës, ë. S'bëresh bërë aty. Ati kanë bërë të mos e mentand. Faleminderit për ti. Por e kanë bërë menjatë si e ke. Si e ke, ha? A ditë atit më lësh me bardh? Po, pse kishëm rin injatë. Shka po shkruan. A ditë atit më lësh me bardh, Poliana. Vaa. Ja dhe un po ju përshëndes me këngë, që ta kemi sof. Vazhdoni zëron sanore, po. Ni Dhe kam kushurit e larkët Pur nuk e ujësia si që rovodës Në dark i bje kitarës Këtë do marim në dasë më në tonati Unë me vellu të bardh Me perdet e tua nga muslim shëri Dërë përdorën e ty Sa bukë është e ty gjësha? Lotët e mi që futën e përshall Lotët e ty u që varën Po të qime jokti. të një shanën Dhe kini konsin adin dhe faqa Po ty gjështë e frenin Dashuria e përdhosur, dashuria e robotit. Çfarë ston në to plan? A të mëshmë të mëshme? Tati. Zemër. Kë bonë jot mirë për drekmë se po na hahesh. Kam bërë një kukull. Mbukutoj, kam bërë një top. Moshme. Kam bërë një kukull të moshme, ngato arrint. Oh, kukull. Kungul Cukul E-më busime kungul Cukul, Cukul. Cukul. Cukul. <laughs> Cukul. Pore le bëtšom i mië Le vam në no frigoriferu Hadë do c'am inikë Pore por pure pjurë Dovici më blënë Së apoi ome më zbukhënë Së dremë më abitëmë Së dremë më abitëmë Së dremë më abitëmë Google të mushme Google të mushme Pra unë i kapë të mushme E ku nisen këto, apo e këtë i për tjerë? Ku ishtë nisen dhe? Ato buzët për Gramsht për, a, Ka ma për linjen timës, shimolari, shimolari, shimolari travel Shimolari jo Shimolari travel E, për tiran, sot Tiran, qërovo, qërovo, tiran Dijon, sot ke qështë spektakularë Ndukët se ke bune i, ne, ne i të pa bome E, ka ardhur cikli për nëj A, a, a Shimolari travel Qërovo, tiran, tiran, qërovo Shka? <laughs> U shkështë? <laughs> <laughs> Jekë të puta lejti të që mm, rëvodës Zemër të fif <laughs> E dhe më të putë? Të fif me njëllë Ok, përëm dhejtë Të fif si vjëllë në qëllis <laughs> Si më më më rëvë zemër Mirë? Uh, Qësa gjëhet të trafim të radi <laughs> Unë e para Mirë pavë shimë indër Tërë <laughs> të mirë zemër, tërë të mirë <haz> Wow Igos <laughs> everyone. Odesin diesh kot per kuriozitet. Po <laughs> <laughs> emocionum tani në këtë. Ja, kam koh koh shakash, ka për shaka, ka për shaka. Entiendo paca por ti. Ti hajes et <laughs> otra. He ti dashuria da adit me Tatiana Simollari. <laughs> si Mendoj është kjo, Enemies to Lovers. Ja, po shapër. Says the teaser. Enemies. Ës the middle. Dashuria da e urrëties. Ës the kjo, dashuria e urrëties. Ëm. Garmi nga miç bën miç bën miç ja on do ta prezantoj pastaj do hajm 2 kg fiç sa ti amohet pak vezori florosa po po ti hilli çiku ku kemë thon usobur vllai zori hollat në veprim vaj spray ti v40 që është vaj mirë mirë ta dhe thoni për mbyllje ta bëjmë respektin tamam bëjmë një urim për ditlindjet që kanë pasur un a... them që Adi me Tatianën Hamur Flori më Hamur inshallah doja doja të prekenës me atë si e ka i Matera kush është ai brickenës me atë kush është përkera Janë ata dy banorët e bikut, Epic Brotherit. A, ato, a, po, po, po, selja, daja, këtë duhet në që ishe. A i vesh në gjithmejnë që do, atë gotëmë me... Vesh në gjithmejnë, për ka dhe, ka bo dhe pari stream ke undë, dhe gjeni vore? Në gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë, Gjithë çu ze vazhdoni uashu shkoj katër shomrim e parë u shomrim e parë u shomrim e parë edhe për të qenë i drejtë ismaili bashkë me roman ai ska drejtë ndonjërin e tij të parë të çdo gjë atë atë shehet ha djini të të gjithë në samë të të tremoment i pabesë. Do tati, le të themi që sot ishte një nga ëh një nga emisionet më spektakolare të këtij. Po themi fillim viti. Ishte fillimi i shkurtit. Fillimi i shkurtit. Fillim viti, domethënë e them dhe shkurtit, se shkurtisë shkurtë kësaj radhe. Ja dhe Adi po mbush godën e tim me shampanjë Halland. Ku është në 62. Ja ne ikëm nga nga Bruno Shkurtollah. Ja, kur të vi Marsi në Giro d'Italia se çu rabin Bashi. Dashur miq, falendem që qëndruat gati të Ka të çojmë mesazhe, mesazhe. Daj, faleminderit. Do hap një gofundmi që shtini lek për dasmën e Adit me Tatianën. Tani unë do të marrtojm çunin më. A mund ta themi atë surprizën që do vi pas pak kohësh ose anci an dy? Pika pika, më mirë pika. Një është për. një lloj feste që ne organizojmë ne. Ah, si rriqoshet sepse të bëjm çuni bën 20 vjeç. Me qismet, me qismet. Çuni 20 vjeç çuni. Ka dalën vete nuk do me ditë, kanë vonë shpi vete. <laughs> Normal? Kjo është njëra dhe tjetra. Tjetra është për këto rëzë sociale më shumë. Shako. Shako. Ava. Ava. Shako. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> A vashar. A vashar. A shar. Si ju më dëshanko. A jë shako. Donte soni. Ah, monfum pa vende të çeshi. Jo. Çeshi do ju arjuve. Da qërmiq është me e klasikon e rëdërritë qitare I pari i, I muajtë shkurt I pari i muajtë dyrtë Për viti 2016 Mas kërështi Me Florinjo, Indrinho, Adinjo Dhe Hedinja Nërë të kim javës tjetër E për ju që stonde dhe imi buzdetit Për i të shori pakabuq Buçbuç 91.1 FM Paper hey, Platform Prishtinën tëm, asë një një prej njeve nuk klenë, Pyrë busën lësh nuk tlenë, E në silëm, shtilëm, silëm, shtilëm taksinë tëm, Asë një herë me pritë nuk bjenë, Tive shtire se të dira të vjenë. Hej, hej në bicikletë, ja kesh genë një që në dhëtë, Nuk e ti që ki kështnica i kesh genë aty bulicë, Ato bulicë atë kam dërtitë, kejtë Kosovarë në buktikë. <laughs> Taksi shire tëmë. Blu taksi. Find us on Facebook. Instagram. People ready for radio, radio. 91.1. Ah, sa doj, doja një kafe tani ose diçfar, më mirë një ëmbëlsi. U, e gjeta, më duhet një udhtim. Po ty, të vajti mendjat e ndonjë nga këto? Kjo është fuqia e zërit. Reklamo biznesin tënë në Paper Radio 91.1 FM Telefono në plus 355 688 9100 Ose plus 383 23 901 901 This is Paper 91.1 FM We will find impossible to tame Like oil in the ocean